а я й далі не можу підвестися. Він зупиняється, і ось просто мені в очі дивляться чорні отвори стволів рушниці. Він сміється. Зараз з відстані трьох кроків він вистрілить, і картеч розірве мою голову на шматки. Я знову кричу довго і не самовито. Це все, що можу зробити. І мене розриває на шматки, Яскраве світло. А я все кричу й кричу. Так я справді кричав. Не здатен розплющити очей. Я тямив, що кричу, прокидаюся, але ще кричу. І тільки тепер, закривши рота, я зрозумів це. Моя рука нарешті намацала вимикач настільної лампи. Засвітилося світло. Я був сам. Поки що. На годиннику лише пів на четверту ранку. Я знову впав на подушку. Вона була холодна і мокра. Мокра була і ковдра, і футболка на мені. Серце потроху вгамовувало свій шалений ритм. Отже, тепер мені не було спокою і вночі. Тепер і тут мене переслідуватимуть жахи. Але дивно, чому мені наснився такий сон? Мав би снитися чорний пес-привид, що не давав спокою у день, а я несподівано побачив таке? Це був ніби фільм, драма з сумним кінцем, яку я дивився, наче сторонній глядач. І ще одне. Мене переслідувало відчуття, що цей сон я вже колись бачив. Ні. Не може бути. Чорт, забирає, але звідки ж тоді це відчуття? Щось таке мені просто доводилося чути. Знайомий сюжет. Тільки де? Де я міг чути щось подібне? Я десь торкався вже цього свого сну, але моя запаморочена голова була зараз, мов комп'ютер, який замкнуло. Відповідь не складалася. Я сів на ліжку. Щось крутилося десь тут у нетрих моєї пам'яті, і ось-ось повинно було... Я згадав. Згадав. Це була історія, яку розповідав мені дід у Надлісному. Гець спотворена і домислена, але це була історія Петра Гончарука. І я зіграв його роль у своєму дивовижному сні, наче в кіно. А Світлані довелося зіграти роль його нещасної дружини. І тільки гаркушею був невідомо хто. Можливо, навіть він сам. Або актор, запрошений зі сторони. Якась людина, котру я раніше бачив, і образ її несвідомо залишився в моїй пам'яті. Ну і, звичайно, невідомий режисер додав своїх штрихів трагічному сюжету. Напевно, ним був мій запалений мозок. Отаке кіно дароване мені на останок, а може, не на останок, хто знає, що ще чекає мене. І раптом у моїх думках. Зринув ще один, досі незгаданий персонаж цього сну. Мені снився Буран. Мій любий Буран стрибнув на вбивцю, рятуючи мене, і віддав за це своє життя. Але ж це був не я. Це був Петро Гончарук. Я тільки грав його роль. Отже, і Буран рятував не мене, а його, Петра. Але ж це було кіно. І Буран також, напевно, лише грав у ньому чиюсь роль. Ой, доли моя нещасна, чию, чию роль грав Буран? Невідома сила підкинула мене і поставила на ноги як кинувся вперед і штовхнув перед собою двері. Це був він. Він сидів за два кроки від розчинених дверей, чорною плямою у болоті, під дрібним холодним дощем, і дивився на мене своїми незрячими очима. Зараз у суцільній темряві я не міг бачити пошматованих грудей, куди вдарила гаркушена куля – і зі мною щось сталося. Несподівано проясніло в голові. Думки не були якоїсь життєвої сили та рухливості. Я знову міг згадувати та аналізувати. Те, що складалося, було фантастично. Навіть не те слово. Я не міг дібрати такого слова, щоб все достовірно оцінити. Чому дід у надлісному не розповів мені, що у Петра Гончарука був, якщо справді був, чорний пес. Але ж я і не запитував його про це, а запитав, чи був собака в гаркуші. Адже це була його рушниця, і на ньому, тільки на ньому сконцентрувалася вся моя увага. Але дід усе ж таки дещо підказав мені. Просто я, я не звернув уваги не зрозумів, про що він. І багато б я дав, щоб мати змогу зараз перепитати його про це. Як він тоді сказав, коли я запитав про гаркушеного пса? А інший ні скарбу, ні долі, самі біди та злидні, а тварини Божої на не покине, ще й шматком хліба поділиться. До чого таке? То це ж він, це ж він, напевно, Петра мав на увазі. Адже лише про двох людей йшла мова Петра та Гаркушу. Напевно, повернувшись із Сибіру, Гончарук привіз із собою пса. Не покинув, коли повертався. Відбувши табори, Петро деякий час жив там вільно, отже, міг тримати собаку. Так. Я не звернув тоді уваги накинути старим. Наже він справді мав на увазі Петрового пса. Господи, оцього самого, що сидить переді мною, того, який не може дивитися і не залишає слідів. Таким чином пес все-таки існував. Важко сказати, що це було зараз, але він справді існував. А що як… і в мене аж дух перехопило. А що як у моєму дивовижному сні зовсім не було відхилень від реальних подій.